Povestir din provincia de altă dată de Iona Gârbiceanu Donule. Trecea singur jiposomărât pe o uliță dosnică, se izbea în trecători, înjura mormăind, când deodată se simțit strâns cu putere în brațe și sărutat pe un obraz. Ei! Nicule! Ei! Dragă Nicule! Ce ai nebunit? Deloc! Tu poate nu vrei să mă mai cunoști. E, nu te cunoaște. cunoști. ai Dragumirescu voi să plece. N-avea chef de vorba azi. Două poliți protestate, chiria pe trei luni, croitorea s pentru o toaleta cu coani. Gândeam eu că nu mă vei cunoaște. Să fii tu al Dracului, dar cum să nu te cunosc? Ce vrei cu mine? Nu vezi în ce hal sunt. Așadar, tu să nu știi nimic? Ce să știu? Aș, nu se poate. Vreai să te înnuiești ca să scap de prieteni. Bine, Nicule, n-am ce să mai zic. Atâta doar că de prieteni bun, ai lipsă și în bine și în rău. Și să știi că eu nu te-am părăsit niciodată în luptele vieții. Nicolae Dragomirescul, prinse de pipt ca pe o pradă. În gândul lui fulgeră deodată ceva și în ochii s-a prins o lumină. Spune-mi! Nu știi nimic? Spune-mi! Câștigul cel mare! Milion. Milion. Milion a ieșit! Ia-l tău, dragă, Nicule, fericite, Nicule, dulce pretine! Să nu mă lași! Trei de corane, ce-s pentru tine? Să nu mă lași! Dar nenea Niculă lua braț și trecut rândul de-a lungul străzilor până la cel din tânghișeu de ziare. Vânzătoarea, o femeie bătrână cu ochelari negri, cât cel se ridică plină de respect, alese un jurnal, îl deschise la o pagină și, zâmbind cu admirație, îl întinse. Numărul 5622 era tipărit cu caractere de școapă. Nu trebuie să-l citească a doua oară nici să-și caute biletul. Cifra aceasta era poate tot ce cunoștea mai bine în viață. Compusă din anul prezent, din anul nașterii sale și acela al consoartei sale, cifra aceasta nu era zisă nu-i treacă prin minte, înfiorându din creștet până în tălpi. Și numeroșii lui Pretin știau numărul acesta Se frânse deodată ca și când o povară neînchipui de grea ar fi căzut pe umeri Da, dar nu e oficios? Ce nu e oficios? Comunicatul! La câștig atât de mare să bate telegraful Și în clipa aceea a început să alerge spre casă Îi să prin cap că avizul oficios era acasă Nii, Ionită își stupi tot sufletul de ori Oricât a fugit, nu l-a mai ajuns Nicu auzea cum îl cheamă, cum îl roagă să se oprească o clipă în casă era o tăcere desăvârșită. Nicolae Dragomirescu trecu prin cele două camere de la intrare și ajunse în salonaj. Nevastă sa fără conștiință, zăcea pe divan. Virginia! Virginia! De bună seamă, Virginia citise telegrama. El ridică o fâșie de hârtie de pe podele, cifra 5622. Așadar, avusese dreptate pretinul său, Ioniță. Ah, sărmanu, sărmanu, și nu l-am așteptat. Trebuie să mă duc numai decât să-l aduc la mine, să-i spun că cele 3.000... Se plătesc Nicule Dragă Scumpul meu bărbat Viața Așa tare adevărat Adevărat milionul, milionul Al nostru Al nostru, al nostru. Mm, mm. Așa Nu Omoară mă Nicule de, de, de ce să te obori Merit. Cum? Nu-ți vrednică de atâta fericire cum se simți dezlegată de legăturile brațelorul Nicu, Virginia a început să salte și a prin cameră închipui în mișcări ciudate. Nicu o urmărea cu entuziasm, bătea din palme. Deodată se opri. Adevărat, o spaimă-i umplu din nou sufletul. Oare nu-și bate joc cineva un pretin de mine? Însă abia avu vreme să se înfioare și intră servitoarea cu o altă telegramă. Felicitări cordiale, stau la dispoziția domniilor voastre, orice serviciu, gratuit, numai din pretinie. Avocat, doctor Stan, răspuns telegrafic. Ah, ce chin pe nenea Nicu până să-i trimită plenipotență! Ce chin, dar și ce deliciu! Fiecare trăsură de condei îi gâdila sufletul, încât de la o vreme a început să amențească. Predă telegrama apoi se retrase într-o altă cameră să se odihnească. Se simțea frânde o moleșală divină. Adevărat că i-ar fi plăcut să alerge pe la toți pretinii să le arate cât e de fericit, dar picioarele îi slăbiseră. Cu fiecare sfert de ceas, siguranța lui creștea. Noi, telegrame, un vraf întreg, scrisori, bilete, îi veneau mereu. Favorizatul norocului, inimă de aur, fericitul, neprețuitul pretin, caracterul înalt amicului micului Dumnezeu, erau numai câteva din epitetele care îi le dădeau prietinii. La două după prânz intra agentul cel mai importante bănci din oraș. Întâi vă rog să primiți felicitările directorului nostru și a întregii direcțiuni Mulțumesc, mulțumesc Și până o să sosească banii ne-ați face o deosebită plăcere acceptând să vă anticipăm o sumă Și agentul deschise un portofoliu și scoase zece bilete de câte o mie Nenea simțea cum îi tremură picioarele Luă biletele și se lăsă pe un scaun Vă mulțumesc O, vă rog, noi vă mulțumim Cu siguranță dumneavoastră veți face depozite și la banca noastră A da, negreșit, negreșit Pot să comunic aceasta domnului director? 3-400 de mii cred că o să vă poartă. Cât ce puse mâna pe cele 10 bilete de câte o mie, se simți o mare. Pusese mâna pe realitate. De acum nu se mai putea îndoi de nimic. Ce fericire! Cu câteva clipe înainte, aceeași bancă ce oferea acum zece mii, îi protestase două porițe care la o dată abia atingeau suma de 300 de coroane. Și pentru suma aceasta erai să îi se vândă la mezat mobila ce bietul avea, singura lui avere mișcătoare și nemișcătoare. După ce a ieșit agentul băncii locale, a intrat la dânsul Virginia și au vorbit mai mult de un ceas. Apoi, tot ce a urmat, închirierea unui palat, mobilarea, angajarea servitorilor și a servitoarelor, vizitele ce îi le făcură familiile fruntașii din oraș, totul îi se învârtea prin cap. S-a trezit din vârtej lumea acesteia noi numai la cel din tâi prânz pe care l-a dat oaspeților. Veniseră mulți, și cei mai de frunte, și vechii lui pretini, cum îi admirau noua lui locuință, cum îi strângeau mâna, cum cereau să-i fie pe plac lui și doamnei Virginia. Se serviră mâncăruri rare, băuturi scumpe, șampanie. Ai, până atunci nu știuse gustul șampaniei. Zâmbea, mânca, bea, îndemna pe alții, în vreme ce în mintea lui își zugrăvea viața splendide pe care o va aduce de acum înainte. Italia, Leveția, un iacht pe Marea Mediterană, Paris, Berlin, Viena, Petersburg... Da, își va închina viața plăcerilor și călătorilor. Lasă să trăiască și el odată. 20 de ani de slujbă ticăloasă și 49 de viață dusă în sărăcie nu-i ajung. Un domn cu favorite negre, un judecător, se ridică între alții să toasteze. Vorbea nemțește și domnul Nicolae Dragomirescu, cunoscând bine această limbă, se gândea, pregătindu-se să răspundă. Oaspetele închină în sănătatea scumpului și neprețuitului nostru concetățean. La rândul lui, el se ridicase și început să vorbească cu multă căldură. Ajunsese chiar la fraza... Și vă asigur, domnii mei, că nu voi ita nici de orașul acesta în care m-am trezit. După slabele mele puteri, voi ajuta să se ridice un nou local pentru teatrul din localitate. Când simți că îl trage cineva de mână? Oho, oh, măria ta! A, ce? A, așa A. nu mai merge, așa o să-ți pierzi slujba și o să morim de foame. Te ajunge de-aseară de la ora nouă. Ia, ia, ia să te scoli. Nenenicu își deschise ochii mari, privi mirat la nevastă, urmări ceva, capul căzuiar pe perin și ochii se închiseră. Apoi deodată sări ca din așternut. Ceasul din părete bătea gale rar ora șase. Printr-un ochi de geam se zărea de ziua. Thank mm -hmm. you. Scena se petrece într-un salonaj la Matilda Prietena ei cea mai bună, Octavia, e în vizită Amândouă femeile sunt la fereastră și privesc foarte stăruitor în stradă În salonaj e o liniște de s-ar putea auzi musca Dacă ar fi dar spre cinstea Matildei, nu e niciuna Prietenele se apleacă acum pe fereastră se vede că pe cine urmăresc a trecut în sus pe stradă Stau așa, plecate în răstimp, apoi părăsesc fereastra Fără voie, amândouă oftează ușor Nu se privesc în ochi Fiecare simte cât e de agitată, cât trebuie să fie de palidă Ochii lor par într-adevăr uscați și rigizi Se așează Ai văzut-o? Am văzut-o Culmea nerușinării, să se îmbrace așa Pulmea nerușinării să iasă pe stradă cu toalete câștigate pe prețul cu care le-a câștigat. Ce-i pasă lumii de felul în care o femeie își câștigă toaletele? Dacă e sunt frumoase, bărbații o admiră. Ai văzut cum o urmăreau cu ochii? Un lucru e sfânt. Moda în orașul nostru ea o face. Pentru mine Nu! O, pentru mine, ca și când n-ar exista toaletele, pantofii și pălăriile ei. O, și pentru mine se înțelege. Dar noi două suntem dintre femeile culte, care avem gusturile noastre. O, dar celelalte toate se iau după pușcărea Cu atât mai rog pentru ele și pentru bărbaților. Mm -hmm. Sunt cu toatele, te asigur, dește <sus> mai multe foarte cu <sus> <sus> În sfârșit, dacă s-ar îmbrăca bine, numai cine poate. Dar toate vreau să fie întâile. Închipuiesc ce satisfacție am avut ieri. Eram într-un magazin de pălării când, intrând, o doamnă pe care o știu, Calică, ceruna din pălăriile cele mai frumoase. Sunt pentru dame cu bani mulți, regret, nu vă pot servi, doamnă," i-a zis proprietarul. Și Calică s-a dus ca din pușcă, oh, Strașnic proprietar. Toată lumea spunea că e în și am avut și eu până ieri părerea asta, dar de ieri eu stimez foarte mult." Ei, să avem numai mulți bărbați așa de hotărâți, care să spuie calicelor adevărul în față, Nu și mai vedea că acum căpălăria mea cumpărată azi, mâne, o poartă trei-patru. A pușcareasa știu că nu-și cruță bărbatul. Nu-i mirare că e veșnic așa de rău dispus, armanul om. și bărbat de elită. Oh, ce suflet nou. Dacă i-ar lua numai paralele, ar fi puțin... Dar mi se pare că își bate joc de el de cinstea lui. Aia pe gura lumii nu poți da, mult dragă. Dar, într-adevăr, văzând o mereu în toalete noi și scumpe, îți vine să bănui. Ești prea bună, Matildo! Toată lumea e pe sigur în relațiile pușcaresei. Nu las că știu eu pe cine vrei să spui, zvonuri sunt. Ah. Și aici e lucru vrednic de mirare. Femeile iau modă de la pușcaresea asta. Ah. Nu se gândesc că îmbrăcându-se ca ea, se agață și de ele ceva de numele slab al pușcaresei. Nu se gândesc că cheltuind cât cheltuiește ea și, având venitele eventuale. Duc la ruină pe bărbaților oh, Mulțumită lui Dumnezeu, eu n-am ajuns urma acestora da, Eu mi-ador bărbatul și nu-i fac greutăți de unde nu sunt Da, dragă Octavia, noi suntem dintre femeile culte Care pricepem că nu haina e întâi si. unei femei Ci sufletul, da. moralul, noblețea inimii hmm. Apropo, știi, dragă, ce mi-au zis urechile <fie> Cena a doua se petrece în același salonaș între Matilda și bărbatul ei. Octavia s-a dus. E cu, din nou aceeași dorere de cap. Ți-am spus că trebuie să chemăm medicul. Sunt foarte nenorocită, João. Simt că veșnic o să rămân cea din urmă între femeile din societatea noastră. E asta e. Cum să rămâi cea din urmă? Da, tu nu pricep. Tu nu te ocupi cu nimicurile care ne nenorocesc pe noi femei. Tu niciodată nu te gândești să-mi dai bani destui și să-mi pot face o toaletă cum se cade. Să-mi pot cumpăra o pălărie ca lumea. <gânt> pentru Dumnezeu, n-a trecut o săptămână de când ți-ai luat pălăria nouă. Dar urâtă, nu mai pun în cap. Încă la prezint spuneai că e frumoasă. Da, așa, îmi spuneam. Dar, azi, după masă am văzut una într-adevăr frumoasă. Trebuie să o am scumpule. Trebuie să îmi dai bani, să-mi pot cumpăra una la fel. Trebuie să mă cunoști, dragă. Eu nu pot fi mulțumită cu orice ca pretina mea, Octavia. Nu mă judeca după ea. Ea are un gust prost, Jean. Eu sunt mai fină, mai delicată și dacă până acum m-am arătat mulțumită fiind îmbrăcată la fel cu Octavia, e pentru că n-am cutezat să spun câți bani îmi ca să mă pot îmbrăca după gustul meu." Trebuie să fii mândru, Jean, că ai o femeie dotată cu gust artistic Mai, mai, mai face fericit să-ți de gustul ăsta A, Așa i tu da, la da. mine, o, oh, domn! Oh. Aleșinat Înspăimântat, bărbatul își blastămă zilele, aleargă la medic după o jumătate de ceas, cei doi soți se sărută. El a promis pălăria pe care a văzut-o Matilda la pușcăreasa. La Octavia acasă Ce te iai după pușcărea sa aia? E o excentrică și jumătate. Ca să vă poată plăcea și mai mult vouă, bărbaților! Hm, te cred! Dar acum odată să știi că nu mă dau bătută. Am aflat adresa croitoresii din Viena și mi-am și comandat o toaletă. E ca să știi, va veni cu lambur și va trebui să o plătești. Doar nu vei fi făcut prostia asta. Prostie? Cum se poți o toaletă splendidă? Să te admire lumea e o prostie? Să te invidieze lumea că e o femeie atât de șarmantă, e o prostie? Dar tu nu ți de seama că ce-am făcut e spre lauda și fericirea ta? Ai nebunii pe semne, nu știe că o toaletă lucrată în Viena, o toaletă de a pușcărie, se-i costă cel puțin 3-400 de coroane. E chiar pentru asta mă bucur. Dar cum e mai mult pușcărea asta decât mine? Crezi că-s făcută să trăiesc și să mă îmbrac ca femeile de duzină? Ca prietena mea Matilda, de pildă. Oh, ea e mulțumită cu ce, Ea nu pricepe ce e eleganța, ce e șicul, cool, pentru că nu are nici gust pentru îmbrăcăminte. Eu însă am un simț foarte profund pentru eleganță. N-am să primesc pachetul. Vrei să mă faci de râs? Nu-mi pasă! Nu mă pot lua după toate prostiile tale. Am știut eu că nu-ți la mine, că nu mai iubești. Te-am amenințat de multe ori că te părăsesc. Acum iată, mă țin de cuvânt Dar ce să fac în casă cu un străin Căruia nu-i pasă de rușine Ce mi-o aduce pe cap Octavia! Octavio, Octavio, nu face prostit din înapoi Trec vreo 5 minute Bărbatul de la fereastră o vede pe Octavia dispărând la colțul străzii Își pe repede pălăria, din trei salturi coboară Scările, largă pe drum, cotește și el pe aceeași uliță după vreo zece minute se întorc la braț, fericiți, i-a promis că va scoate pachetul de la poștă. În ziua următoare, bărbații celor două prietene, prieteni buni și ei, se plimbă pe stradă și admiră pe pușcăreasa. Frumoasă și elegantă femeie. Foarte elegantă. Elegantă, dar primejdiuasă. Ce fericit ești că tu nu pricepi. Ce voi să spun cu asta? Dacă e vorba de a ce o aduce pușcăreasa dă voie să spun că tu ești cel mai fericit Ați ascultat lecturi dramatizate Povestiri de Iona Gârbiceanu Emisiune de Corneliu Câlțea au colaborat actorii Irene Flaman, Fana Geică, Mihai Gingulescu și Ion Fiscuteanu.